legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfely YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfely Facebook oldalát, amely most már egész jól működik, mint üzenőfüzet. Ha gondolják, akkor lájkolják is a Facebook oldalt, minden esetre mind a kettőre iratkozzanak fel, minél többen, mert ez a közöttünk lévő információ áramlásnak fontos eszköze. Ami a november-december tilleti, azzal kapcsolatban még lesznek szolgálati közlemények, de nem ma. Wintermantel, Kemecsi Lajos és Kis Ambrus a mai összeállítás, holnap pedig nagy valószínűséggel Filipov, Navracsics, Horváth Csaba a felhozatal. Jó reggelt, Wintermantel Zsolt, Fidesz-KDNP frakcióvezető fővárosi közgyűlés. Uh... Sok mindent érintünk. Az első kérdés mégis egy ilyen relatíve általánosabb, hogy az ön véleménye szerint a jövő évi júniusi választásokat követően a hangvétel, ellenzék és vezetés között már, ami a fővárost illeti, csak abban az esetben változik, ha egyébként a fővárosi közgyűlés összetétele is változik, vagy ugyanígy marad. Hát akkor előtt elemezzük, hogy milyen a hangvétel, mert ugye nem mindegy, hogy mihez, hogy ugyanazt gondoljuk-e a hangvételről, tehát hogy is ahhoz képest váltunk. Nyilván, hogyha egy, egy jelenlegi városvezetés váltás van, és egy másik szemléletmód, egy másik várospolitikát csinálni akaró társaság jön, akkor aki jelen pillanatban most ugye ellenzékben van, és az észrevételeit, kritikáit, jobbító szándékú javaslatait tudja megfogalmazni, és pozícióba kerül, és ezt nem csak mondani, hanem megvalósítani, és nyilván változik az ő hozzáállása, és mindenki jó, én csak azt tudom mondani, örülök, hogy a kettünk viszonya legalábbis azt hiszem, hogy megengedi, hogy ez a gyurcságy emberei már megint, ez nekem a jön ki. Tehát ha ezt meghalom, vagy valaki elkezdi mondani, akkor én lapozok tovább, mert ez lózunknak unalmas, valóságnak kevés. Hát Walter Katalin Raskó, Tibor Katona Tamás, Gályé Zoltán, vagy nem Gál, igen, azt mondom, hívják. Kár eltagadni, tehát jelen pillanatban a várost de ez, ez, ez nyakó után nem egy új novum, a személyzeti politika az mind a két fronton nagyjából ugyanaz, nem ezen múlik, vagy legalábbis én, amit érzékelek, az nem ezen múlik. Lehet. Én azt gondolom, hogy egy város működése egy összetett bonyolult feladat, egy város működtetése az egy összetett bonyolult kihívás. Egy olyan rendszerben, ahol ellenértekű Pontosabban csak egyetlen, egy közös érdek mentén, tehát a hatalom megtartása érdeken mentén összeálló, összetákolt, össze drótozott, szikszalagozott csapat vezeti a várost, amelynek a legfőbb erejét Gyurcsány Ferenc irányítja. Ebben az esetben kár eltagadni azt, hogy hogyan is. Jó, csak az egy nagy kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc egyébként minek a szinonimája, de miközben azt mondtam, hogy a könyökömben jön ki, maga nem szeretném ugyanakkor ezt lehetővé tenni. Az én házamban egy felújítás folyik. Ez elsősorban, ez egy 1943-ban épített gyönyörű Pseudo-Bauhaus épület a és most lett arra pénz, meg kapacitás, megcsinálják, a teraszokat van Két nagy terasz a földszinten, és egy az elsőn. Ütemezetten halad annak érdekében, hogy ne egy fővállalkozó legyen, és ezért olcsóbb. A ház egyik lakosa, aki ott lakik, vállalt bizonyos munkálatokat, ettől még olcsóbb lett. Egy egészen fantasztikus közös képviselője van a háznak, L.G. a monogramja. Um, és um, tegnap előtt azért hívtam föl telefonon, hogy elmondjam neki, hogy én csak azért hívom fel, hogy ha netán véletlenül eltévednék még ezt a lakógyűlésre, akkor ne ott mondjam el, de a hazai valóság az legyőzte őt, és az a kultúra, az a kultúrálatlanság, az az egész, ahogy ez ott megy, ahogy az apám mondaná, köpedelem, lehet, hogy a végén majd örülni fog az ember minden esetre, egy-két -egy hónapra tervezett, vagy szerint vagy lehetőség szint arra tervezett munkálat már több mint fél éve tart folyosót, teraszokat elletetlenítve, mert hogy az építési terület, ez volt a hivatkozás, azt ne nézzem, de a folyosó az már nem építési terület, azon én is közlekedem. Hát elvette ennek a közös képviselőnek a himporát, hogy ilyen elegánsan fejezzem ki magamat ez a felújítás. Sok szempontból hasonlóan látom a főváros helyzetét, fővárosi vezet Teljesen függetlenül. De nagyon tökéletes a példa. Tehát, ugye jelen, jelen esetben Karácsony Gergely a közös képviselő, akiről mindenki azt gondolta, hogy micsoda szuper ember, és abban a pillanatban, hogy belekerül egy olyan helyzetbe, hogy egyébként a közgyűlési többség, azaz ön is, meg a többiek, ahol ő, nem tudom, hogy ő egyébként tulajdonosa, -e, és akkor egy, egy a lakó közül, vagy pedig egy külsős megvizott cég, mert nyilván azért ebben a egy kicsit más a helyzet, de a lényegét tekintve ugyanaz úgy döntött, hogy egy olyan megoldást választ, amiben neki egyébként beletörik a bicskája, és ez ebben az esetben még, még, még úgy is szemléletes, hogy egyébként ennek a közös a korábbi munkájával a közösség elégedett volt, miközben a főpolgármester munkájával én azt gondolom, hogy nagyon sokan elégedetlenek. És egy közgyűlésen lehet, hogy 55, 45, vagy 52-48 arányban egyébként őt választották meg közös képviselőnek, vagy főpolgármesternek, de attól még, attól még a dolgokat nem végzi jól, és ráadásul most egy olyan helyzetbe került, hogy eleve nincsen ambíciója, eleve nincsen saját önálló gondolata és képessége arra, hogy egy várost vezessen, és még a nyakába kapta azt a döntést, hogy egyébként nem egy generált kivitelezővel csinálják meg a. A teraszt, hanem ha majd ilyen súfni tudni. Jó, hát én, ez... ho, én hozom a maltert, meg a követ. Nézzük a konkrét ügyeket. Azt kérdezem Öntől, hogy most éppen építési vállalkozók Szövetsége tiltakozik, vagy kér haladékot a biciklisávok létesítése ellen, amelyek közben ütemesen, ahogy ezt szokták mondani, készülnek. Biciklisáv van-e bármi új mondandó, miközben nem régen egy beszélgetés is, is volt erről a BKK korábbi vezetője, meg főtanácsadója a főpolgármester között eh, eh, ahogy olvastam eh, döntetlenre adták, mármint eh, egyik se győzte meg a másikat. Eh, Van-e ez volna. Ez ugye a, ez, a, ez a Almási Cornél kontra hirtelen akartam mondani a... Talán a balogs Samu, igen, igen, igen, igen. Hát kíváncsi, vagy nagyon-nagyon meglepődtem volna, hogy közös álláspontra jött ebben. Mert magunk között szóval a másik csak egy építőmérnök, és ráadásul közlekedésépítés szakterülete, ha jól tudom, ráadásul, ahogy említette, a fővárosítéket a Budapest közutat vezette, annak volt vezérigazgatója, tehát jól, igen, igen pontatlanul pont, pont, pont, pont, pont, pont, fogalmaztam. Idézőjelben művészvilágból érkezett baloksamúval kapcsolatban szakmailag állán, közös állásmogatot tudtak volna. Mennyiben Nem lel. bántásként mondom, az, hanem a hanem a, hogy mondjam, az alapkiindulást, a felkészültséget, vagy, az a, vagy a tudást inkább nem, mert nyilván nem. Jó, át, e, maradjunk a közlekedésnél, bicikliről menjünk át autóbuszra. Végül is azt ön tudja-e, vagy tudnia kéne, beszélgetek erről természetesen Kisambrussal is, hogy végül is hány vonalon, hány külföldi munkavállaló lesz, miközben Kisambrus azt mondta, hogy egyébként nem alkalmaznak külföldi munkaerőt. Jelen pillanatban a, a, a fő polgármester helyettes úr mondhatja azt, hogy a saját állományban, tehát a főváros saját e, tulajdonában és igazgatása alatt álló cégekben nem lesz külföldi munkaerő, vagy nem lesz munka, most már kiderült, hogy nem is a külföldi munkaerővel van baj, hanem a munkaerő kölcsönzéssel, ez ilyen egyre iztatságszagúbb e, próbálkozás. <gül> De jelen pillanatban ugye arról van szó, hogy szolgáltatást vásárol bizonyos területeken. A főváros, tehát a BKK, nem csak a BKZ, tehát a saját tulajdonú cég végezel autóbusz szolgáltatást, hanem külsős város. Ön azt nagyjából tudja, hogy az a teljes szolgáltatásnak nagyjából hányad része, vagy mekkora részét teszi ki az, amit így vesz igénybe a főváros? Hát nagyon durván ilyen, most nem tudom pontosan, de okay. ilyen egy harmad Ez nem kevés. 25, nem, nem. Ennek az oka az valójában az, hogy? Én szerintem ez egy jó megoldás, ezt már Tarlós István idején kezdték el. Én ennél drasztikusabb lennék, csak ugye nyilván itt meg a BKV szakszervezetekkel kell megküzdeni. A stabil szolgáltatás az azt jelenteni, hogyha diverzifikálva vannak a szolgáltatók. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben 100%-ig a BKV saját állományjal látná el a fővárosi közösségi közlekedést, akkor adott esetben egy strike vagy bármilyen egyéb havária helyzetnél az egész fővárosi közösségi közlekedés leáll. Hogyha több szolgáltatót teszünk igénybe, akkor egyrészt maga a központi adminisztrációt, a központi apparátust lehet csökkenteni, és tulajdonképpen a fővárosnak a és ezért is lett létrehozva anna a BKK, egy közlekedés szervező cégre van szükség, amely meghatározza a viszonylatokat, meghatározza a menetrendeket, megmondja mikor, hol, milyen sűrűn járjanak. A ugye biztosan szakszervezeti emberek nem örülnének annak, amit ön mond, de egyébként nem ennek... Kell, hogy, de most, ez nem, tehát, most én mondok egy másik példát, csak azért, mert ugye van ez az egyik véglet, hogy száz százalékban csinálja a saját városi cég, és van a másik véglet, például Máltán, ott olyan szinten van diversifikálva, hogy vannak olyan szolgáltatók, aki egy darab sofőrbácsi az egy darab saját buszával beáll úgymond közösségi közlekedést szolgáltatni, leszerződik a közlekedés szervezővel, és neki megmondják, hogy jó. Azt bácsi... Azt meg lehet mondani, ez... melyik az olcsóbb? Ö... Vagy egyetlen van ilyen jellegű különbség? Hogyha teljesen kémiai, tiszta labor vagyunk, akkor elvileg nem nagyon lehetne különbség. De nyilván minél nagyobb egy cég, minél nagyobb vízfejet kell eltartani, minél lomhább, minél kevésbé van kinna piacon, annál inkább kezdenek el megnőni ezek az... Oké, Adap Furdum winterman Zsolt el tudná képzelni, hogy Magyarországon is, vagy Budapesten is máltai helyzet legyen? Hát a a buszközlekedésben akár el is tudnám képzelni, nem tartom életszerűnek. Nyilván egy villamos közlekedés, kötött pályás közlekedésen, pláne felső vezetékkel ellentett a trolli. Hmm, az hét más, esetében, és más a metró is. Kizárt, így van, a metro esetében is kizárt, de egy olyan helyen, ahol önálló, önállóan mindenféle külső segítség nélkül közlekedésre képes járművek tudnak közlekedni a... A, a, az úthálózaton ott megoldható, hogy 2-3-5-10 szolgáltató így okay. dolgozzanak. Azt tárulja el nekem csak. Körgeten, nem nem türel, türelmetlen vagyok nem pedig a válaszok nem tetszenek, nem arról van szó. Azt rulja el nekem, hogy mit kockáztat egy szolgáltató akkor, amikor külföldi munkaerőt vesz figyelembe, és ebből a szempontból nem teszek különbséget Erdély magyar és fülöpszigeteki munkavállalók munkavállaló között, miközben nyilvánvaló, adott esetben a nyelvhasználat esetében van különbség közöttük, hiszen az erdélyi könnyen lehetséges, egészséges az hogy másféleképpen tud eljárni, de mit kockáztat egy alvállalkozó, akkor, amikor ilyen munkaerőt alkalmaz, a tekintetben, hogyha egyébként az ő tevékenységükre nem lehet olyan mértékben számítani, mint amilyen mértékben a hazaira. Kockáztat-e bármit is? A jelen konkrét szerződéses viszonyban, a én legjobb ismeretem szerint 99%-ban tudom mondani, hogy semmit, hisz a szerződés erre vonatkozó kitételt nem tartom az a szerződést, arról szól, hogy milyen minőségű, milyen tisztaságú, buszokkal, milyen uh -huh. szolgáltatás, milyen szolgáltatás mennyiséget kell. Ez a szerződés megmondja, hogy adott napon, mekkora busz és utána pedig milyen vonalom, milyen... Met... Oké, okay. azt árulja nekem, hogy ezek szerint azok az összegek, amelyeket egyébként az ember a buszok hátulján olvas, az közel sem jelent olyan vonzerőt, mint ahogy egyébként a Lidlbe vagy aldi elmennek az emberek pénztárosnak? Ugye én eddig az... én... én uh... Ha jól emlékszem, én láttam BKV-hirdetést is, ott talán összeggel nem találkoztam. Volt, volt, volt, permanens mert, mert, mert, mert, mert a szolgáltató buszain hátul, tehát az Arriva busz reklámhelye, bocsánat ott azoknak a hátulján láttam ilyet, lehet, hogy a BKV-n is volt. Oké, okay, ebben, ebben megadom magam, ez, nem tudom, hogy milyen busz azok, hátát láttam. Azokat egyébként nyilván fenntartásra kell kezelni, nem tudom, hogy egy ilyen reklámetikai vizsgálatot, stb. kiáll el, ugye nyilván ez egy leegyszerűsített dolog, hogy akár félmillió forintot Így. lehet keresni, ez a, ez a normál, nyolcórás műszakban, vagy sem, vagy, vagy, vagy ez a rugalmas, gördülő, vagy munkaidő keretben, és akkor nyilván a Vége is benne van, vagy nincs, van-e benne túlóra, vagy nem, nem tudom. Ez egy leegyszerűsítő tájékoztatás. Nyilván ugye a, a banki ajánlatoknál el szokták mondani a rádióban, hogy ez csak a fe, figyelemfelhívásra szolgál, ez nem minősül ajánlattételnek, és a részleteket meg a bankfiókba eh, tudja meg. Én szerintem erre nagyjából pontosan ugyan, ugyanez igaz. Az tény is való, hogy azért a... A buszközlekedésben ezek a fizetések úgy nagyjából, nagyjából azért talán elérhetőek, nyilván nem egy egyszerű szakma, stresszes, az időbeosztás is olyan, december 24-én is kell buszsofőr a, a, a járművekre, meg december 31-én is, meg minden de nyilván minden szakmá esetében lehet mondani az előnyöket meg a hátrány. Oké. Okay. Mi a helyzet a hajóval, amit az elmúlt időben rendszeresen emlegetőn? Hát több eset, több miatt, több eset miatt is kell emlegetni. Egyrészt azért, mert ugye Tarlós István idején nagyon sikeresen bevezetésre került az a Dunai Menetrendszerinti hajójárat, amelyek ugye a várost Hosszába, és mind a két partot összekötve menetrend szerint közlekedtek, fellettek lettek újítva bizonyos szinten a hajók, lettek építve a megállók. Jól működött, ezt karácsony Gergely egy tolvonással megszüntette, de miközben ez a megszüntetési eljárás, vagy gondolkodás zajlott, azért egy közbeszerzést kiírtak arra, hogy ezeket a hajókat továbbra is üzemeltessék, és ennek a kiírás közben történtek olyan cselekmények, amit most már a rendőrség vizsgál, most már gyanúsítottja is tanú meghallgatások, gyanúsítotti kihallgatások voltak. Itt, uh, itt uh hogy csak és kizárólag az egyik pályázó csalt és adott be valótlan adatokat, vagy adott esetben összejátszott az illetékes, elbíráló szervekkel a bkv belül, ez a nyomózóható. Igen, közben engem, mint utast elsősorban azt foglalkoztat, hogy miért nincs hajóközlekedés a Dunán? Hát mert így döntött karácsony -Gelgely. De ennek anyagi okai vannak? takarékosság okai? Tehát, hogy van egy győztes, akinek vannak hajói, amely hajókat egyébként hajuk. rendezvényekre adnak, bérbe, de közben menetrendszerinti uh, szolgáltatást nem végeznek. Ez mi a frászkunyhó? A hajók azok a BKV tulajdonában vannak, és azon hajóknak az üzemeltetésére uh, írta ki pályázatot. Tehát a hajók azok BKV tulajdonban így is havi több millió vagy akár több tízmillió forintba kerülnek, ezeknek az, az csak állnak, és hogy karbantartják tartják meg állagot, óvjanak meg. Ezeket a hajókat, igen, tudomásos ki lehet bérelni, bár ugye saját személyzetet nem feltétlenül van hozzá, ezért is lehet ki de várján... azt írja az újság, mint arról a magyar nemzet beszámolt, a BKB havonta átlagosan 4-5 millió forintot költ azokra a hajókra, amelyek már harmadik éve nem közlekednek. Miért nem közlekednek? Hát de most mondtam, hát ez egy döntéskérdés, hogy közlekedjenek, vagy ne közlekedjenek. A jelenlegi városvezetés úgy döntött, hogy nem közlekedjenek. Akkor mi nem adja el őket? Tehát ez számtalan jogos kérdést föl lehet tenni, persze. De egyébként az első kérdés, hogy miért nem közlekedteti. Tehát ezek szerint a Dunai, a vízi közlekedés, amely egyébként egy, egy, egy, egy, egy környezetkímélő, bár azok a, a hajómotorok nem állítom, hogy, hogy, hogy nem tudnak füstölni, de összességében Igen. a közlekedés azért azt a környezetbarát kategóriába szokták. Azt most. árulja el nekem, elnézést örökökében, amióta én élek, nem vagyok hosszú életű, de többet éltem, mint Petőfi, és az ön élete, az részint lefedi az én életemet, normális, ami általam normálisnak elképzelt, ami egyébként lehetőséget biztosít a Duna, leszámítva, amikor 5 centi, de azért ritkán 5 centi, miért nem volt soha olyan hajó közlekedés, talán gyerekkoromban volt utoljára, amire visszaemlékszem, ami egyébként mérvadó, ahol az ember úgy vesz igénybe hajó közlekedés, hogy nem csak a romantikáját élvezi, ami egyébként feltétlenül megvan. De időben se akkora veszteség, mintha egyébként ágyalogolna egy hídon, vagy pedig villamosal menne külön tekintettel arra, hogyha nem arról van szó, hogy egyik oldalról a másikra, hanem adott esetben nem csak keresztbe, hanem hosszában is viszonylag nagy távolságot tenne meg, mondjuk a Láncítól egészen az árpát nincs ilyen. E, Tarlós István idejében sem volt. Lehet, hogy jobb volt, mint most, e, hát az mondjuk nem nehéz, mert most egyáltalán nincsen, de az, amire egyébként az ember tartósan számítana, leszámítva, hogy 5 centi a vagy éppen befaj, de mind a kettő viszonylag ritkán fordul elő, ez miért van kihagyva úgy, ahogy van? Hát egyébként most mondtam el, hogy volt, mert korábban nem volt. Talós István idején bevezetésre került ez a menetrendszerinti hivatásforgalmú hajójárat, amit egyébként most 2021-ben megszüntetett Karácsony Gergely. Tehát volt ilyen, előtte nem volt, utána volt, megbevezettük, meg működött, szerették az emberek. Sokba került? Nem, BKV jegyen lehetett rajta. Nem az... oké, okay, de egy egy rajta vagy ilyesmi. A lényeg az, az hogy, hogy az jogos felvetés lehet, hogy ez a hajóállomány, ami most van, a Duna szélessége, illetve a hossza. Tehát az, hogy mondjuk egy újpesti Megállóból lemenjek látmányosra, az nagyon jó lehetőség lenne. Sőt, adott esetben még ezen a viszonylaton, ha több átszállás kell, akkor még talán időben is versenyképes. Uh -huh. De tény is való, hogy ez a szolgáltatás akkor lehetne még versenyképesebb és még jobb, hogyha gyorsabb járatú hajókkal és olyan típusú kikötési móddal, tudnának működni, ami nagyobb haladási és nagyobb utasforgalmi cserét. Tehát ugye jelen pillanatban ezeknek a hajóknak, amikor lefelé mennek, akkor túl kell menniük a, a, a kikötőpontonon, meg kell fordulniuk, ugye sodrással, áramlással szemben kell kikötniük, ez nagyon időigényes. Hogyha olyan technológiát lehetne kitalálni egy gyors dokkolórendszerrel, eleve gyorsabb közlekedésű hajókkal, akkor ez még magasabb szintű lehetne. Hát a hajóállománynak az átlag életkor, azt gondolom, hogy az ön és az én korom közötti középső sávban lehet valahol. Hát inkább még följebb. <gül> Egen. Azt mondja meg, hogy az a képtelen helyzet, amit a népszava göngyölt föl, nevezetesen az, hogy a mesepark használba vételi engedély nélkül működteti a budapesti hol nem volt várat. Az hogy a képtelenségben van. Ez ugye nekem egyébként is kedvenc területem. Annak idején azon kivételezette közé tartoztam, akinek ezt Persányi Miklós külön megmutatta. Én ott a megjegyzést meg tettem, meg beszélgettünk, de hát az ugye nem tegnap volt, de az, hogy ennek ilyen jellegű papírja, hát ilyen jellegű, ez a papírja nincsen meg, miközben ez elengedhetetlen. Ez hogy a létezik, meg hogy létezik az, hogy ezt megírja a népszava, és utána ettől nem hangos a hát végül is egy ilyen vételi engedély, ez azt gondolom, hogy azt garantálja, hogyha én oda beengedem a lányomat, fiamat, aki nincs, euh, akkor ő kap, a, az ő személye kapcsán ne legyen bennem aggodalom, különös tekintettel arra, hogy talán azért kisebb az aggodalom, mert jelleg ez a vár nem is működik. Én nem ö, vagyok ennek az információnak a birtokában, az biztos, hogy egy közterületi játszótérnek is tanúsítványjal kell rendelkeznie, annak nem tudom, x évben. Olvasom de... önnek, a nyitás de... előtt egy 2017-es fővárosi közgyűlés számára készült előterjesztás szerint évi 100-140 ezer külön belépőt váltó látogatót vártak a mesepartba. A fánk, ugye ez az összefullaló neve, 2020-as beszámolójában szerint a hol nem volt vár látogatóinak száma folyamatosan növekszik, bár után azt is megjegyzik, hogy külön 2019-ben 37 ezerre esett vissza, a nyitőben számot 47 ezerről, így arra jutottak, hogy ezt a jegytípust nem érdemes fenntartani, tehát ugye akkor ezt bevonják az áta abban a jegyben, amit hogyha valaki vesz, akkor ide is el tud menni, így azóta az állatkerti belépővel ez is látogatható, feltéve, hogy nyitva van, 2019 augusztusától külön nélkül is használható, 7-7 palota például az állatkerti holap szerint ugyanis jelleg zárva tart. És azért, az, azért tart zárva 2019, én, augusztus óta, mert hogy nincs meg ez a papírja, vagy pedig... Nem, a 2019, a... augusztus, külön a külös nélkül is használta a heted-hét -het palota, hogy mióta van zárva, azt nem tudjuk, de hogy emiatt, vagy más miatt, ezt majd megkérdezem Kis Ambrustól, de az, hogy ennek egyébként akár az is lehet az oka, de az, hogy ez az engedély a, sohasem volt meg, tehát nem arról van hogy visszavonták, ez szerintem abszurdum. És ezt így bőszanett így, így elengedi két egyéb mondata között. Nem, nem, nem, nem, nem tudom. Az nyilvánvaló, hogy magáncég esetében is, közösségi szolgáltat esetében is, tehát önkormányzati tulajdonban működő esetben pedig a szükséges működési engedélyeket, az, ahhoz szükséges tanúsítványokat be kell szerezni. Hát ez, vitán, Jó, hát akkor, ez akar, attól, akar, hogy ki ku, volt, mi, mikor akar, volt, a, akar, volt kutu. az állatkert igazgatója, vagy ki nem volt, az azt akkor tudtam újdonsággal szolgálni. Ebben most igen, abszolút. Igen. A Szalai Annának vannak? Uh, exkluzív uh, információi, különös tekintettel arra, hogyha Bűsz Anet, ugye maga se átgondolva, hogy mit beszél, mindenfélét mond, miközben a biodómmal kapcsolatos mondatait meg más vonatkozásban. Valószínűleg az exkluzív információk, az exkluzív informátorok is tartalmaznak. Én nem hiszem, hogy csalai, Anna egyik reggel arra ébredt, hogy, hogy, hogy, hogy ez az eszébe jutott, hogy utána, amely neki, és az mostani beszélgetésből kiderült, hogy ez az informátor, nem én vagyok, mert én hallottam a sztárira most. Uh-huh. <laughs> Ön az elmúlt időben rendszeresen megnyilvánul a tekintetben, hogy amióta van e, Tarlós István után az új vezetés, azóta ez a vezetés e, a nem szabályos működtetése révén a fővárosi önkormányzatnak milyen büntetéseket, milyen összegű büntetést kellett, hogy fizessen. E tekintetben az elmúlt hónapok büntetéseit nem különbözteti meg a 2019-ben kiszabott, vagy 2020-ban kiszabott büntetésektől, de attól hangos a sajtó, hogy ez már az egy milliárd forint körüli összeg, tehát hogy egy milliárdot is eléri. Sajnos. És azért rámutathat rá arra is, hogy vagy alkalmatlanság van, vagy egyéb szándékok vannak háttérben. Egyetlen egy dolgot nagyon részletesen el tudok mesélni, ez a, akkor én még a BKK-nak az igazgató tanács tagja voltam, amikor közbeszerzési eljárás során ugye azokat a úgynevezett hőpapír, ez a, az a papír, amit betesznek a igen. BKK jegyautomatákba, és akkor a jegyeket meg a bérleteket arra nyomja. Ez egy ilyen biztonsági... Ez egy 2021-es történet. Igen. Hát, igen akkor akkor, akkor szabtak ki a büntetést. Igen, igen. Na és és azért tudom, hogy, hogy, hogy e ezek hogyan zajlanak, mert akkor én az eljárás során, tehát bent, nem a nyilvános... Mi volt a, mond a hőpapírról? Azt, hogy egy olyan közbeszerzési kiírást írtak ki, amelyben gyanúsan le akarták korlátozni a pályázók körét. Az én megítélésem szerint komoly, ezt nem tudom bizonyítani, tehát azért mondom az én megítélésem, komoly erők mozdultak meg azért, hogy a korábbi beszállítót úgymond kigolyózzák, nagyon gyanúsan egy olyan cég pályázott, akinek ilyen tevékenysége nem volt, korábbi referenciákkal nem rendelkezett, de most hirtelen összeállt és külföldi nyomdapartnerekkel, tehát kvázi ő mint egy ilyen közvetítő pályázó, lett volna kihozva győztesként és én jeleztem, hogy szerintem az eljárás az nem helyes, szerintem nem egyértelmű a kiírások, a nem egyértelmű kiírás alapján szerintem szabálytalanul lett kizárva az egyik pályázó, nem fogadták el a, az érvelésemet pedig több igazgatóság ülésen is elmondtam, hogy jegyzőkönyv is van róla majd a cég, amelyet kizártak, az eljárást indított, és a közbeszerzési neki nekiadott igazat, megszüntette az eljárást, megbírságolta a BKK-t, és végül egy új szabályosan kijött eljárásban pedig nyert az a cég, akik szerintem ki akartak zárni. Ennyi, na, ennyi röviden a történet. És ez nem egy olyan dolog, hogy itt akkor valaki figyelmetlen volt, valaki nem vett észre valamit, stb. nem, hanem volt ember, jelen esetben én, aki szóltam, fölhívtam a figyelmet, jegyzőkönyvben mondtam, felhívtam a beszélve, ennek ellenére Draskovics Tiborék úgy döntöttek, hogy már pedig átnyomják azt a döntést, amit ők gondoltak helyesnek, kiderült, hogy nekem volt igazam. Sajnos, mert ez 50 milliárdjában, 50 milliárdjában nem. 50 milliójába került. Igen, 50 millió volt. 50 milliójába került a bék. 50 milliárd, ez egy kicsit sok lenne. Igen, igen, igen, ahogy kimondtam, már élesz, hogy valami nem is. Az a jogalap és az a tényalap egymástól független, vagy egymás mellett, amire hivatkozik az agglomeráció vízellátása kapcsán, Karácsony Gergely az megállja a helyét, vagy sem, hiszen arról beszél, hogy az előállítási ár alatt kell, hogy eladja Budapest a vizét, ez Budapesten is gondot okoz, de ha még az agglomerációt is el kell látnia, akkor az olyan tetemes kiadást jelent, ami az ő anyagi helyzetében nem vállalható. És jogalapja, tényalapja van-e? Én szerintem az árról vitatkozni lehet, tehát nyilván de Kivel? Mert az az állam lenne, ugye? Hát az állami, illetve az állami vízmű. Igen. A, a, ugye ezek a különböző vízmű szolgáltatók. E, Tehát azon e, lehet, e, a, a, a szolgáltatás ellátás biztonságát viszont garantálnia kell. Tehát olyan nincsen, hogy a keves a is a főváros, is elzárja a csapot. Teszem hozzá, korrekció egyében, én úgy tudom, hogy ilyen szándék talán nincs is. E, ez a hevesebb kommunikáció e, az talán inkább annak szól, hogy foglalkozzanak érdemben a kérdéssel, el nem zárhatja a vizet. Az, hogy foglalkozzanak érdemben a kérdéssel, az kinek a, a ajtaját illeti, kinek kinek kinyitni az ajtaját? Hát a két félnek, az egyik, aki előállítja a vizet, a másik meg amelyik átveszi, és utána pedig szolgálta. Igen, de a vízárának a megállapítása az nem a főváros önkormányzaté. Az ármegállapítás nem, de az, hogy egyébként most ahogy például ki ellenőrzi, mert most a főváros mondja, hogy neki ennyibe kerül a vízelőállítása, oké. Okay. Én meg azt mondom, hogy lehetne kevesebből is, és akkor kinek van igaza. Hát, ez gyakorlatilag nem vezet sehova, sem, mert ezt bárhol meg lehet tenni. tehát hát, ez, A ez repülgép utazástól kezdve a pékek... Én ezt értem, de valószínűleg ezt az állam és a vízművek, mármint függetlenül, hogy éppen állami cégről, vagy fővárosiról, vagy önkormányzatiról van szó, ezek egymásnak be tudják mutatni az adatokat. Az állam egyébként hol lenne, mely szervével lenne tárgyaló partnere a fővárosnak, hogyha az árváltoztatásról lenne szó? Tehát az állam a pénzügyminisztérium, vagy ki az, aki ezt tartozik? Hát ugye az á, a víznek az ára, tehát a lakossági vízára, már az ugye a rezicsörként tartozik, tehát az, az egységesen, tehát az központi szabályozás, az én legjobb tudomásom szerint nem vagyok ennek a területnek. Budapesti polgárként felhasználója vagyunk a víztáno tekintetében, és annak kifizetése tekintetében. Az, hogy ez most, hogy a vízi, az nyilván nem ugyanannyi Budapeste, mint, mint vidéken, de ennek az ármegállapítása és az, hogy a rezsicsökkentés miatt nem lehet emelni, az ugyanaz központ is. Az ideiglenes védelembe vétel építésnél, maradjunk kerületnél, akár Újpest, akár a nyolcadik kerület, az egyébként bármilyen állami beruházást meg tud-e akadályozni, tudja-e gátol? Hát ez egy nagyon ö, szertágazó, mert attól függ ugye, hogy milyen típusú, mert hogyha kiemelt beruházás, akkor onnantól kezdve már nem tudja megadályozni. Az, hogy mit tartalmaz az ideiglenes, vagy ideiglenes értékvédelem, tehát az, például, hogyha valamit értékvédelem alá vesznek, akkor nyilván nem bontható le, de hogyha nem is akarják lebontani, hanem csak belső átépítés. Nem tudom, hogy hát ugye átépítésről, lebontásról van egy, egy, ugye a kérdés alapvetően a nyolcadik kerületi azon ingatlan együttesre vonatkozik, ahol a magyar rádió épületei voltak, amiből valami megmarad, valamit átalakítanak, valami, tehát belső átalakítanak, erre vonatkozik, hogy vajon Piko András polgármester ideiglenes védelme, bármilyen eredményt, eredménye? tehát tud-e valamilyen eredményre jutni, vagy pedig ez gyakorlatilag egy gesztus azért mondom, hogy nem vagyok jogász, adott esetben tud is lassítani vagy akadályozni, de nekem egyébként a saját főépítészemmel is volt vitám polgármesterként, mert ugye nyilván egyszer van a közösségi érdek, tehát hogyha valami védelemre méltó, mert hogy van annyira értékes, én mindig is azt az álláspontot képviseltem, hogy az, aki a szabályozási lehetőségével élve valamilyen korlátozást tesz egy ingatlanra, akkor az azzal kapcsolatos járulékos költségeket, kárt, elmaradt hasznot, azt meg kell téríteni. Mert olyan nincsen, hogy én azt mondom, hogy már pedig az önök háza ahol ön is lakik, amit most éppen felújítanak, az helyi értékvédelem, mert ez a Pseudo Bauhaus, ez annyira értékes ott a környéken is egyedi, ezért az önkormányzat ráteszi ezt az értékvédelmet, és onnantól kezdve önök a homlokzatot csak úgy tudják felújítani, hogyha a helyi műemlékvédelmi szabályoknak megfelelően, egyébként háromszor annyiba kerülően kell felújítani. És ha ez nem a támogatás, hanem azt mondják, hogy márpedig ez értékvédet, fel akarod újítani, akkor azt tessék, megcsináld, és fizesd ki a háromszorosán. Innen folytatjuk a jövő héten. Viszont hallásra. Mintermantel Zsoltot hallották, nem látták, ahogy Kemecsi Lajosra fogják látni, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját. Mintermantel Zsolt, a KDNP Fidesz frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlésben. Támogatott tartalom következik. Na. Aló tessék. Tengermét tiszteletem. Én is, a ön Horvát Csabai Magasságba emelkedett, mert amikor felvette a telefont, akkor tisztára olyan benyomást keltett, mintha fogalma nem lenne, hogy kihívja. Többek rendelkezésére is áll ilyen kocsitörtököl 8 óra 4 perckor, vagy csak nagyon jól kezeli a hangit. Nem, de azt hittem, hogy ezt, ezt így beszéltük meg, hogy én most nagyon megfogom. Ja, értem, értem. Én, akkor egészen kiváló. Egy, egy, egy, akkor egyéb különböző műsoros estekre is igénybe venném, ahol, mint ilyen hivatásos, meglepődőt alkalmaznám. Ilyen a... köszönöm, rendben van. Gázsit megbeszéljük. Jó. Kemecsi Lajos Néprajzi Múzeum. Uh, mesélje nekem el uh, ezt az üvegtábla történetet uh, az elejétől a végéig, különös tekintettel arra, hogyha minden igaz, akkor a Zoom kiállítás az mától lesz látogatható, tehát a korlátozások azok mától megszűnnek. Megszűnnek? Megszűnnek, és most engedje meg mielőtt elmesélem, hogy, hogy egyszerűen le vagyok működve a napra készségéről felkezdődők, mert valóban ma ér véget ez a történet, ami rengeteg tanulságot hordozott számunkra, még akkor is, ha egy káresemény az általában váratlanul következik. Történt? Lehetett tudni, hogy egy ilyen típusú épület, ahol ekkora üvegtábák jelenek meg egy frissen megvalósult konstrukció részeként, ahogy beáll az épület, mindig ez mozog még, frissen tavaly átadott épületről beszélünk, akkor egyszerűen előfordulhatnak olyan feszültségpontok, amikor ezek az üvegtábák eltörnek. Ez az üvegtábla, ez a főlépcső levezető, ahogy ön is említette, a zoom állandó kiállítás melletti elhatároló hatalmas üvegtábla. Összesen olyan, hát ezeknek a súlya olyan 600 kiló. A felületem ekkora hányszor, hány méter? Ó, ez egy speciális üveg, és ezek a magassága ott azt hiszem olyan 5 méter fölött van, szélessége 4 méter. De nem lehet egyszerűen csak ezt kivenni, hanem meg kell mozgatni három másikat, mert így van a rendszer összerakva. Mi történt? Ehez speciális gép kell. Fogta magát is? Hát igen, az, ahogy mozog az épület, egyszer csak lett egy feszültség, ez egy nagyon speciális üveg, tehát védett, abból a szempontból, hogy ez nem úgy törik el, hogy szilánkok szétrobbannak és megsérülhetnek. nem, mint a szélvédő. Így van, pontosan. De azért az esztétikailag sem egy nyugtató, és nem szép, és ez nem üzenetünk nekünk. Másrészt azért csak ö, hordoz magában a statikai veszély. Tehát mindenképpen legtöbb történt a részt. És ilyen tesek? Mikor történt? Ez 10 napja történt. Uh, napközben este. Napközben történt. Igen pénteken, zárás előtt. Éppen Magyarországon volt. Itthon voltam amit... Azt árulja nekem, hogy egy ilyen folyamat, amely egészen elképesztő lehet, amikor az ember szembeáll áll velem, miközben félelmetes lehet, tehát valószínűleg az ember menekülőre fogná. Van-e sejtése, vagy bárki elmesélte -e, volt-e ott bárki, aki elmondja, hogy ennek a pozdorjává válása, az nagyjából mennyi idő alatt következik be? Hát ez néhány másodperc. Tehát, hogy amikor ez már, tehát arra a pontra, amikor így a feszültséget nem tudja, akkor ez az egész felület konkrétan szinte felrobban, csak a speciális jellege tartja. És azt is lehet tűnye, hogy melyik sarkától vagy melyik részétől indult, vagy ez nem? Igen. Igen, azt lehet. Az azért kirajzolódik. Tehát azt rögtön hívtuk a, a statikust, a üzemeltetésételő szereplőket. Ugye nekünk komplex a rendszerünk, mert ez még egy nyilván a garanciális időszak. Tehát a az mennyi idő? A vonása, három év bizonyos esetben. Vannak különböző szegmensei a az épületnek különböző rendszerek, és azoknak különböző a szabatoság. Én azt feltételezem, Ami hogy ez a üvegtábla, ez egy, ez egy szabad szemmel elég jól látható összegbe kerülhet. Igen, de ezt nem kell. Nekünk. Ezt én tökéletesen értem, csak ugye Netán ez a garanciális időszakon kívül lenne, akkor azért az nem lenne két fillér, ahogy most se két fillér annak, aki egyébként ezt kicseréli. Ez biztosan így van, így van, igen beleértve, hogy igazán nem akarnék olyan területekre menni, amelyek egyik se, egyikünknek se tartozik a szakértelmébe, de hogy ez enyémben nem, az biztos. Végül is az, hogy ez garanciális, és hogy ez épület mozog végül is, akkor arról, ami történt, én, mint az üveggyártója, nem feltétlenül tehetek? Nem, nem. De attól még erre kiterjed a garancia. Uh -huh. Tehát, hogy itt nem, nem követett el kivitelezési, vagy tervezési hibát, vagy gyártási hibát. Ezt mennyi idő alatt lehet megállapítani? hát ezt nem tudom. Vagy ilyenfajta vizsgálat most nem volt. Mennyi, mennyi időbe tartott a kicserélése? A Először, tehát azt kell tisztázni, hogy itt a kicserélés megrendelését vagy a jelzéseknek a hivatalos lehetet, azt mi kezdeményezhetjük, de a Városliget mm. DLT, az mm. A, a mm. szerződésbe a civitelezővel, ezért rajtuk keresztül velük szerződésbe. Tehát ezeket a technikai részleteket ők menedzselték, egyébként én azt gondolom, hogy közmegelégedésünkkel. Itt az volt, a, ami tényleg ez a súly probléma, hogy senki nem akart semmit mi nyilván embert se akartunk, és mitágyat se veszélyeztetni, és emiatt, amikor először jött a nagyon gyorsan reagáló cég, akkor ők azt gondolták, hogy 12-en jönnek, és 12 ember közös megfeszített munkájában ezt meg tudják oldani, de belátták, hogy nem, hanem egy speciális gépet kell hozni, és ez tartott és igényelt néhány napot, amíg ez. Mert egyébként maga az, az rendelkezésre állt. Igen, igen. Ezeket, ebből van nekünk, tehát azt kell, hogy nekünk, tehát hogy az épület rendelkezik bizonyos tartozékai, vagy mondjuk ahogy a, a adó emlékszik a szerkeztől, hogy ilyen, ö, ugye a kiállított terekben is álpazós rendszer is járó felülettel. Hát ebből nyilván kell tartalékot uh -huh. köpezni, mert bármikor ezek is uh -huh. sérülhet, bármi történet, tehát igen, vannak bizonyos csere. Elemek az épület üzemeltetésében. Azt árulják nekem, hogy ilyenkor egyébként az üvegtábla mögötti műtárgyakat, amikor cserélik, kiveszik, beveszik, lefedik, mit csinálnak velük? Lefettük. Őt rögtön az állományvédelmi szakembereink közül többi is megvizsgálták. Egyébként azok messze vannak, és egy másik speciális nagy üveg, ön ezt is jól ismeri a helyismerete miatt, ez az a, a, a, az a, az a galaxis, tudja, Igen. a vitrin. Hát nem volt ez annyira közel hozzá, tehát igazából de a kedvéért azokat is levéttük, és azt is elbontottuk már. Tehát itt valóban, amikortól a gép megérkezett onnantól, ez nagyon gyorsan ment. Ittunk, takarítunk. Azért nincsen egyébként maga az üvegtábla, ha most például ma besétál valaki vagy ön, és elhaladott, már lehet biztonsággal, de olyan, mint hogy a koszos lenne. De igen, mert egy olyan speciális ragasztóanyaggal, van oda beilleszve, ami miatt nem lehetett még tisztítani, tehát most még nyomást nem érztünk rá, és ilyen takarítószerrel is csak holnap fogják, tehát ez gyönyörű tiszta lesz, amikor már lehet takarítani. Értem. Köszönöm. Uh, Legyen szíves mondja el mind azt uh, a... a... Hát, Kérhetek, éleszhetek valamit cserébe? Bármit. Megbeszéltük az üvegtárlát... Egy, egy dolgot én, ami, ami, ami ma reggel, amivel kezdtem, szerintem érdekes lesz, és akkor el, de előbb beszélhetünk arról, amit ön gondolt. Csak nem, figyelek. Szeretném. Mondhatom? Persze. Köszönöm. A ma reggel, ami, amivel kezdtem itt a munkát, az egy nagy nemzetközi konferencia. Szerintem ez is nagyon izgalmas, Na nem olyan veszélyes dolog, mint az üvegtörés, de azért megszervezni, ez sem volt egyszerű. A, az ICME, ez a Világ Néprajzi Múzeumának a Szövetsége, idén nálunk rendezi az éves konferenciáját, Euh, hangsúlyozom, ez a világ szervezet, ez, ez egy öt konferencia december elején, és itt van most már mindenki, mindent visszajelzett és minden véglegesedett, és egy, rend, egy ilyen konferencia nem volt még Magyarországon, néprajzi területen, ahol biztos ki fogok felejteni valakit, de mondjuk Indiától, Egyesült Államokon át, Fülöp-szigeteken keresztül, Angliából több, Lengyel, Ész skandináv, olasz, nagyon sok német, tehát ugye egy nagyon-nagyon gazdag és óriási konferencia lesz a Néprajzi Mózeumok változásáról. Ami ugye ez nekünk, ez, mi ebbe élünk, tehát most a új épületbe költözve formáljuk a, a és tesszük közé a mi felfogásunkat. És ez olasz? Ez december 3 és 7-e, de ez egy olyan konferencia, amiért fizetni kell, tehát ez nem egy teljesen nyilvános, ez egy, ö, a, a, a, az, az, az, az ikmének a szervezésében velünk együttműködő valósulít meg nálunk. Ez egy ilyen tagdíja bekizetett ö, konferencia. É, ettől függetlenül akartam öntől kérdezni, mert ugye van egy ilyen órarendje, a kejfejancsének, hogy kivel mikor beszélget, amiben ugye nincsenek fix időpontok, de van egy rotáció. Ön mondjuk, ha egy hónapot veszünk, vagy ha önnek jobban tetszik, legyen egy fél év, vagy egy év, akkor szakmai utakat illetően mennyit van távol? Többet, mint szeretnék. Olyan mondom. Ö, ö, tehát vannak olyan utak, amiket kénytelenek. Én nem szeretek annyira utazni. Egészen más az egy olyan út, amikor, amit egyre ritkában tudtam tenni az utóbbi évtizedben, ami igazából kutató vagy gyűjtő út. Ezt gondolom, hogy a korea és a mongoliai út az ilyen volt. Nem. A hát nagyon kicsit volt ilyen. Két-három nap volt ilyen a mongol rész. Akkor melyik volt ilyen? Utoljára, utoljára Erdélyben volt ilyen, Stánán, Stánakörnyék. Mikor? Idején augusztus végén. És mennyi ideig ideig tartott? Tudtam megoldani, hogy egy filmfesztivál zajlott, de én és ott voltam zsűrielnök, és utána tudtam... És az be... mennyi ideig tartott? Hát az is három nap. Tehát, hogy nem tudok, hát ezt ilyen intézményvezetőként ezt számolnom kellett, amikor ezt fölmértem, hogy ez háttérbe szorul a saját terep. Nekünk a terep az az életünk, tehát van, amikor a gyűjtemény is terep, tehát a raktári munka is terep, és az adja a, azt a hátteret, ami, ami a biztos talaj talál munká következőkéseinkhez. Úgyhogy én, én ezt vezteségként élem meg. Viszont vannak azok az utak, amire ön is céloz, a, ugye a Kórea, de nézze hát az, hogy... Itt Jó, de ez nagyjából mennyit teszik, teszik ki az idejét? Az nem, az nem valósulhatott volna... É. Azt ér értem, de egészen őszintén volt, úgyhogy most ezt nem is firtatom. De nagyjából mennyi idejét teszik egy, egy hónapban, egy fél évben? hát ö, átlagosan két havonta kell utaznom. De ha már ilyen rendezvényekről van szó, ö, ez még megelőzi azt a kérdést, amit fel akartam tenni. A ruhacsere és textigyűjtés a Néprajzi Múzeumban, amire a jövő héten pénteken két órától kerül sorának mi az árzpoetikája, hogy ilyen elegánsan, vagy hülyén fejezem ki magam? Ö, elegánsan fejeztek ki magát természetesen. Nálunk van egy belső munkatársabban szervezőt ö, Ökocsoport, így is hívják magukat, és ők a, a múzeum ökológiai gondol, tehát a gondolkodásunkban az ökológia. Ez az ethno-ekocsoport. Eko-csoport, igen, és ez a csoport fiatal kollégákból szerveződve, ők egyébként növénycserét is, ruhacserét is, tehát nagyon sokféle projektet mozgatnak, ami kifelé is, mert bennedők fölbukkanak, ami feszivál szerepléseinken, közönségprogramokon, és vannak belső programok, Egyszerűen az ő feltett szándékuk, amivel én azonosulni tudtam, és támogatom, hogy a múzeumunk működésében, a gondolkodásunkban erősödjön meg az ilyen típusú szemlélet, és ennek legyen... Áj, áj de mi a szemlélet, hiszen csak hogy pontosan értsék az emberek, Igen. célunk, hogy a nap végére minden hozzánk beérkezett ruha új tulajdonosra találjon. A ruhacseréből esetlegesen megmaradó darabokat további szervezeteknek adományozunk. De, de, de, tehát ennek a célja nem... Valamilyen jótékonyság. Benne van ez is, de maradékelve. Ebben az van benne, hogy én beviszem a magamét, ön behozza a magáét, és aztán adott esetben kicseréljük egymás közt. Hol van itt a szemlélet? Értem a történetet, de szeretném, Igen. hogyha ezt ön megfogalmazná hogy a, úgy, ahogy én nem tudom. A, ugye, hogy a divatipar mekkora százalékban ö, részese a környezetet terhelő. Ö, hogy mondjam, szennyezőanyagok anyagok hogy mennyire gyorsan elavuló divatholmik maradnak évekig szekrényben, vagy hulladékként. És egyébként ez ö, hanyadik alkalommal lesz? Ez, ez az a ruhacsere, ha jól tudom, hát nem vagyunk itt régóta, ez másoktól. E, és az első alkalom az azt mutatta, hogy érdemes. Tehát, hogy az, amiről ön beszél a divatipar kapcsán, és amiről egyébként e, maga a divatipar már beszámol, csak más vonatkozásban működteti, ez olyan sikeres volt, hogy azt mutatta, vagy egyébként nem volt annyira sikeres, de kell egy folyamatot biztosítani, mondván, hogy kell időt biztosítani rá. E, Mekkora érdeklődés volt. volt az első alkalommal? Ez sikeres volt, komoly érdeklődésünk is volt eredményként sikerként éltek meg a kollégák, most erre azt mondom, hogy sikeresebb volt, mint ez az ázi növénycsere, tehát a virágok cseréje, a, azt még, de azt is fogjuk folytatni, csak az valahogy, vagy jobban kötődnek az emberek a növényekhez, vagy én a végén úgy meg, megesett a szívem nekem is egy, egy kis nagyon ott árválkodó, hogy mondjam, nem egy hivalkodó külsejű szobanövényen, de hogy... Tehát, hát meg azoknak nehezebb szállítani. Igen, de ezek mondom, mert itt az étületen belül indul, tehát ezek mind, mind belső kezdeményezések. Ezek, hogy mondja a. Azért értem, de a növényeket nem a, nem a múzeum biztosítja, nem? A növényeket azt az emberek hozzák be, nem? Persze, igen, hát a munkatársa, igen. Igen, az, az, azért mondom, tehát hogy azért az más, mint. Uh... Közösség, több mint 230-an vagyunk, itt is, itt is fontos az, hogy itt a. Ez ilyen közösségépítés, és akkor tegyük hozzá egy pár nap szivacs, nem jó sajnos, mert ezekkel hull a játszanak az állatkőkök, és megeszik. Uh. Aha. Hát ezt önök, önök tüntetik fel, ez most nem a saját szövegem volt. Tehát szóval. Ha ez a meglepetés erejével hatott, akkor valamelyik munkatársa tevékenységét. Hát meg, tudtam, hogy az oldi kisztelkező Azt árulja el nekem, hogy a Klaudia Anduzsár életművéről és budapesti kiállításáról szóló kiállítás, tehát ez, amit én már láttam, abban történt-e bármilyen változás az elmúlt időben? Történt, hát a törvényi előírásoknak megfelelően a a, ugye Klaudó Janduzsárnak az életművében van egy olyan rész, amikor a kisebbségeket fotózza aktivistaként, és ebben van egy olyan, amikor Brazília, ez a 60-as években készült néhány fotó, amikor az ottani homoszexuális közösség néhány tagját is lekénképezte. Ebből egy kép szerepel a kiállításon, ennek megfelelően ezt mi jelezik, feltüntetjük a honlapon, magában a kiállításban is, tehát ezt a 18 év alattiak számára nem látogatható részét tettük. De nézve, erről szól egy törvény, ezt végrehajtjuk. Az, hogy egyébként ezt korhatárosan lehet csak megtekinteni, ezt egyébként hogyan tudja biztosítani a múzeum? Hát egyrészt ugye itt jogkövető állampolgár. Azt én értem, csak hogyha ugye szemét a Néprajzi Múzeum se kérhetett. Erre fölhívja a figyelmet, én azt gondolom, hogy itt egy együttműködés van, ahogy minden, nézem, minden törvény, minden törvény, és egyébként a fesz szabálya is, attól működnek, hogy az emberek betartják. Tehát, olyan nincs, nem lehet, hogy rejtőt paracazáják, nem lehet minden törvény mellé egy rendőrt állítani, hogy minden fog. Nem, be. ebben nem fog önne vitatkozni. Azt árulja nekem, hogy ez egyébként az első pillanatától kezdve így van a kiállításon, vagy eszem változtattak menet közben? Nem, hát ehhez egy iránymutatást kaptunk a fenntartótól, a olyan jellegűt, hogy láttuk, hallott, nyilván tájékozottunk, és ez ennek megfelelően jelesztünk. Tehát ez menet közben történt. Igen, igen. Azt árulja el nekem, hogy, és most vegyük a, a, a kiállítás szervezést, az Anduzsártól független, vagy akár az Anduzsárt is beleértve, van egy kollekció. Az egyébként adott esetben gyerekvédelemből, ízlésbeli kérdésekből, kurátori szempontok alapján, ugye itt a legkülönbözőbb esetőségeket, mondtam, ezek egyébként részint kapcsolódnak egymáshoz, részint teljesen függetlenek egymástól. Egy kollekció. Az mennyire bontható meg? Tehát az a tulajdonos, aki egyébként rendelkezésre bocsátja, az mennyiben köt feltételt, mennyire mondja azt, hogy az 5-6-osnak lennie kell, a 7-es, 8-as az nem muszáj. Hogy van ez? Vagy mennyire hülyeség, amit kérdezett? Nem, ez nem hülyeség, csak ugye ez egy legalábbis az ilyen felfogásomban egy egészen más gyűjteményképződési Kedves folyamatot tétele fel, mint ami a múzeumokat jelentünk. a múzeumokban a gyűjtemények úgy jönnek a sajátunk is, de mindjárt viszont, tehát mindjárt vissza arra is mit kérdez, hogy a tudományos szempontoknak kell megfelelni A tudomány szabadságát, a magyar alkotmány garantálja, tehát alkotmányos jog, hogy nem abban nem szól bele, senki nem szólhat bele, hogy mi a tudomány állítása. Ha a tudomány állításának megfelelő a gyűjtemény összevetés, akkor az abból bemutatásra kevük, vagy feldolgozásra, kerülő projektnél, csak arra kell ügyelni, mert minden más szempontból a intakt maradhat, hiszen a tudomány adja azt a védettséget, a tudományos megközelítés, ami ezt garantálja, de az egyéb jogszabályokat, törvényeket nyilván be kell tartani. Nem tehetem úgy ki, hogy az életfesélyes legyen, vagy nem sérthetem meg akár ezt az aktuális... Én ezt értem, de én, mint a kollekciót... Van, majd... Így van, amikor magányügytőktől például, speciális ez akkor erre is ügyelni kell, Számos esetben ez így volt, már évtizedes hagyománya van. Magyarországon is mutattak be, például nagyon magas művészi színvonalat képviselő, de például 18. századi libertinus könyvtárakban megőrződött ábrázolásokat, az Országos Széchenyi Könyvtárban is volt egy, egy, egy zseniális kiállítás, ahol egyértelműsítették, hogy ez 18 év felett. És ez így az, tehát ez az. Egyébként én magam részéről azt szeretném mondani, hogy nálunk... Időről időre, társadalmi múzeumként nagyon kényes, úgynevezett forró témák, ahogy ezt a nemzetközi szakadalom is hívja, merülhetnek föl, de ezeket minden esetben úgy kell tudnunk közreadni, vagy tárgyalni, hogy egyrészt és ez a legfontosabb, a tudományos szempontot pedig elő, másrészt ügyeljünk az aktuálisok szabályok érvényességére. A felelősség a kurátori, a főigazgatói? Az intézmény tevékenységére, a végső az intézmény vezetői. A, az, Ugye ez aztán lefelé terjed, mert akkor nyilván, tehát, ez is esélyegyszerű és rövid folyamat. Itt nem egyszerűen egy kurátor besétálva azt mondja, hogy ezt akarom csinálni, és megcsinálja. Én a mai beszélgetésünk után az egyik legizgalmasabb feladatom ma délután kettőtől, egy tudományos tanácsülelés, hogy az inakterkei kiállításunk ez erdélyben egy fantasztikus fotóanyag, zseniális... Mindegy, egy nagyon izgalmas kertás, ami jövőre lesz. Ennek most lesz a Tudományos Tanácsülése, ahol a kurátor előterjeszi a koncepciót, az erre illetékes nagy létszámú muzeológus közösségünk ezt megvitatja. Annak eredményeként visszamegy, van két szupervázor, aki eleve okkonálja ezt, tehát hogy itt állunk, és azt gondolom, remélem máshol is, egy kidolgozott módszertan mentén utána kiállítás, addig, hogy egy elkezdjük megvalósítani. És ehhez a tudományos garanciát kell, hogy biztosítsa a szakmai hátteret. Uh, sorolom az eseményeket, uh, meg ki tudja, mikor beszélünk legközelebb, ha gondolja, akkor fűző hozzá kommentárt. Ugye a pásztorok, betyárok szeretjük raktármerülések, ugye ez a szabolcsúcai mm. látogatás, ami egészen páratlan lehetőséget biztosít, erről -e beszélni, vagy ez már megtelt? Hát én azt hiszem megtelt iszonyú nagy az érdeklődés, nagyon népszerű programunk. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy én Őszintén mondom, hogy mi nyitnánk, tehát tennénk egy de van egy határ, amit az állományvédelmi szempontok miatt nem lehet. Ugye ön járt ebbe a raktárba, egyébként voltunk, tudja, hogy milyen bonyolult gépészett tartja azt a műtár környezetet fönn. Egyszerűen az, ha mi bemegyünk egy ilyen raktár térbe, akkor az a műtár környezet az a dolgát végezni kezd, és iszonyúan dolgozik, hogy visszanyerje azt a fáradt, hőt, mindent. Tehát megterheljük, itt nem a reziszámláról beszélek, hanem a műtár környezetét. Ezért ez nagyon tudatosan, szabad és kell csinálnunk. Uh, a mai és a holnapi napnak a programja uh, Mártonnapi napi lakoma kerámiákkal, kerámiákkal, kalendárium őszívod a három különleges tárlatvezetéssel, ez ma 11-12 óra között, és a VAM Design pedig november 12-én. Ez szerintem azért nagyon jó, mert ugye az egyik, ahogy ön említette, az egy a hagyományos népi kultúrában betöltött kerámia edények szerepe, a Mártonnapi napi ünnep követve, és egy-két nappal később pedig itt van a 21. század harmadik évtizedének dizányját képviselő. Ettől jó egy néprágy működgatójának lenni, hogy ennyire a hagyomány és a, a jelen viszonyrendszernek akkorakért működhetünk. Ezt tudom, hogy túl korán van ahhoz, hogy ilyeneket mondjak, de mégis így érzem. A jövő hétre is kiterjed, ugye lesz tárlatvezetés az Ándúzsár koncerten is, ez 21-én lesz. az kérem Alásson talán nem is a jövő hét, hanem az... Nem, mű, az Igen, az, az, az ugye ez egy keddi nap, ahogy látom. Az, a, igen, az fél öt és fél hat között lesz, illetőleg november 26-áig látható, uh, mert hogy vannak kihelyezett tagozatok is, a szék átiratok vándorkiállítás Veszprémben. Van Veszprémben az Európai Kutatási program. Ez a tárlat volt itt nálunk önnek. is Beszéltünk róla, igen. Van. Ez egy izgalmas kis Ugye ez volt az a program, ahol én teljesen megdöbbentem, mert ugye én oda csak azért mentem el, és ez be is hallottam őszintén, hogyha önnel nem beszélgetek, én el sem mentem volna oda. Erre elmentem oda, és azon kívül, hogy ez egy kis kiállítás volt, ott olyan mennyiségű emberrel találkoztam, hogy ugye teljes döbbenetemben, ami egyébként rám jellemző, magas életkorom, dacára, elkezdtem ottani emberekkel beszélgetni, látogatókkal, hogy őket mi vonzotta oda, és teljesen elvarázsolódtam attól, hogy az emberek érdeklődése beleért, hogy egyáltalán tudnak róla, és az nem, ugye ez kereken egy nappal volt a működés előtt, így azt, aztán azon melegében át tudtam önnek adni. Igen, emlékszem, és akkor is jól esett, és, most, és visszaigazolja azt, hogy mi eleve kiállítás miatt, tehát a méretét, amire ön utal, hogy kicsi, az az is meghatározta, hogy ez egy utaztatható tárlat olyan, ami nem igényel annyira speciális feltételeket, hogy mondjuk ne tudjuk kihelyezni idekre, Mert mi most itt dicselkedhetünk így a múzeumok aristokrat táj tájé közé tartozva, hogy hát igen, mi be tudjuk fogadni, hogy akármit meg tudunk mutatni, mert olyan az épületünk, alkalmas, de nem felejthetjük el a valóságot, hogy azért a magyar múzeumok nagy többségének nem áll rendelkezésére pillanatnyilag ez a műtárs környezet, tehát olyan utasztatható állatokban kell gondolkodni, amit a szakmaiságunk megenged, tehát ami a műtájra kédelmét még tudja, de befogadhat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, további munkasikereket kívánok, és remélem, hogy mi hamarabb ismét fogunk tudni beszélgetni. Jó üvegtisztítást kívánok, és akkor hagyom ön tovább dolgozni Kemecsilajoszt a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, hallották. Viszont hallásra, viszontlátásra. Hálásra, köszönöm szépen. Támogatott tartalomban részesültek, és akkor kérem Kis Ambrus, hogy legyen szíves a zsűrivel szemben foglalja el a helyét. Kedjük mindjárt egy olyan program, valami, ennek teljesen felkeltette az érdeklődésemet Ez itt Bőszanett támogatja Persányi Miklós. Ugye én azon szerencsések közé tartozom, Kis Ambrós Budapest fővárosi közgyűlés általános főpolgármester helyettes, aki többször is járhattam a, a biodomban, amelyhez egy fantasztikus épület. És abban viszonylag kevesen voltak. És ahogy olvasom, ide holnap és holnap után, hát ha nem is tárlatlátogatás miatt, de szabadon be lehet menni. Van. Mert hogy itt lesz az első budapesti állásbörze... Uh, és már szóltam a barátnőmnek, hogy ide feltétlenül megyünk. Könnyen lehetséges egyébként, hogy abba hagyom a kejfejancsid és elhelyezkedem. Nem tudom, vagy a Szabó Ervin könyvtárnál, vagy a építési Tervező KFT-nél, vagy a Budapest esély non-profit korlátolt felelős társaságnál, vagy a rendészetigazgatóság a rendészeti az nem vonz, nem. De a csatornázási művek, vagy a dísz- és közvilágításnál, tehát amelyeknek ott pultja lesz, mint a nemzeti vásáron. Uh, ez valami fintor, vagy azt mondta, ez kidöntött el, hogy ez legyen a biodomban? Beleértve, hogy az ember ugye egy naív kívülálló, is feltételezhette volna, hogy hát a biodom az belülről, csak kívülről tudjuk, hogy van, meg hogy nehéz fűteni, de hogy ez létezik, mint belső tér, ezt legfeljebb amerikai filmforgatók tudják. De, a javaslatot én tettem, mert hogy az fontos volt, hogy egy olyan teret találjunk, ahol elférenyik kiállító. Egyébként egy fintor is. Igen. Hát, hogy, hogy miközben ugye van ez a vita arról, hogy a uh, kinek kéne befejeznie, most ezt nem kezdem itt, uh, szerintem erről sokat beszéltünk, közben ez az épület ott áll. De ez neverending story, illetve addig neverending story, ami nem lesz vége. Hát, uh, ugye a, nem, ennek nagyon egyszerű a vége. Tehát van az a vége, amikor a kormány azt mondja, hogy elkezdtem befejezem, és akkor beleadok ugye most számháborúba kezdenénk innentől kezdve, és nem is tudjuk, mert van egy 2020-as becslés, hogy mennyi lehetett volna befejezni, de hát azóta, azóta brutálisan elmentek az árak, tehát azért most inkább csak egy ilyen közszurkálást lehetne mondani, de hát ezem, nem ott kezdődik hogy pár milliárd, hanem inkább több tízmilliárdos a befejezés, de kormányzati projektről volt szó, azon a meggyűjtődésünk neki kell befejezni, de mindegy is az dolog szempontjából mi azt gondoltuk, hogy csináljunk oda egy másfajta rendezvényt, vagy azt mondja, hogy ha már itt van ez az épület, akkor hasznosítsuk valami jó dologra. És valóban holnap és hónap után legalább az aula része, tehát a belső részének a földszintje, az látogatható lesz, hiszen ott egyébként állásbőrzét csinálunk, körülbelül 60, vagy 30 standon települnek ki cégeink, folyamatosan programok lesznek, a BKV kiviszi egy szimulátorbuszt, azt le ki lehet próbálni. A, aki úgy érzi, hogy segítségre szorul, öneltrajzírásnál, öneltrajzhoz, fotókészítésnél megcsináljuk, Tanácsadás van, ugye a Budapest esége, amit pont a felszolásban van, ő egy álláskeresési irodát is működtet Budapesten a főváros számára. E, tudunk segítséget adni, a, akár hogy hol lehet, hogy, hogy valaki képezni, átképezni szeretném. Nem határőrök, akik megakadályozzák azokat, akik mint például én ott el akarnának kalandozni? E, nem határőröknek hívják ezeket, hanem ajtóknak. Tehát, hogy, hogy, hogy arra nem lesz lehetőség, hiszen nyilván az épület nincsen készen, azért valaki majd bemegy, akkor látja, hogy ez egy betonteknő, most szinte. Ez struktúrált betonteknő. Igen, de hát ott még. Kal. Igen, csak hát ugye a kilátók, azok nem illetve néznek valóban, de betonra néznek. Igen, igen, Tehát, igen, igen. Ebből igen. a szempontból valóban egy ilyen és filmforgatási helyszínek tökéletesen alkalmas lenne talán, hogyha a jellegű film. Szóval ugye ez az állásbőrze, ez holnap-holnap uh, után lesz, ma pedig egy uh, foglalkoztásspodikai konferenciát csinálunk, ezt kvázi ezt uh, beharangozva, megelőzve, ahol azzal a dilemmával nézünk szembe, hogy a valóban van munkaerőhiány a budapesti gazdaságban, és így élet van budapesti közszolgáltatásokban. Ezzel a munkaerőhiányon mit lehet kezdeni, milyen jó gyakorlatok vannak, mit mondanak erről a szakszervezetek? mit mondanak erre a országos munkadói konfederációk, mit mondanak erről azok a, a képzéssel, dolgozói lakhatási problémákkal foglalkozó szervezetek, akik, akik ennek a gyakorlati aspektusait látják, szóval, hogy egy, egy mai konferencia lesz a Városházán, és a holnap-holnap után pedig a Biodomban az állásbörze. Ugye keveset beszélünk róla, de Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk. 27 ezer dolgozónk van. Ez a 27 ezer dolgozó rengeteg fajta munkakörben tud dolgozni. Tehát aki pályakezdőként nem tudja, hogy mit akar csinálni, azt is mondhatom, hogy a legjobb a Budapest családba belépni, mert majd menet közben is el tudja dönteni, hogy egyébként kis túlzás oroszlán gondozó lesz majd az állatkertbe vagy pedig könyvtáros a szabóra. Uh, még a biódom maradva, egy pillanatig uh, hány fok lesz? Hát uh, azt nem tudom az időkülség függ, ugye értem a kérdést, tehát ugye a, a, azzal oldjuk meg a biodomnak a fűtését, hogy a Széchenyi fürdőnek a meleg vize át cirkulál a rendszeren, ez ad egy természetes hűleadást, ez át egyébként hűl is a Széchenyi fürdőnek a vize, amit ugye vissza kell e, sajtolni a rendszerbe, tehát ez valójában egy ilyen mérnöki ügyesség a, az, hogy meg tudjuk oldani a távfűtést, távfűtést ki tudjuk váltani. E, Minimum ugye 12 foknak kell lenni, azért, hogy a külső hőmérséklet melegebb, akkor azért ez egy gyorsabban átlább. Milyen öltözékben jelenjenek meg holnap és holnap? Szerintem mindenki tök. úgy, ahogy egyébként elmenne egy zárt, de nem fűtött eseményre, úgyhogy semmiképpen sem rövid pólóban jöjjenek el, de várunk mindenkit, mert tényleg szerintem ez egy érdekes és nagyon sok minden letalál. A barátnőm is velem találkozni fogunk. Um, az egy baki volt a bűszanet részéről, aminek kapcsán aztán a sajtóközleményét kiadta az állatkert, mert így szól, nem tegnapi történet, lassan három hetes. A biodom kapcsán megjelent sajtóinformációkat semmilyen módon nem tudjuk alátámasztani. Az épület üzemeltetését a szokásos rendszerint látjuk el. A témában további sajtónyilatkozatot nem kívánunk tenni. Hát ugye az ominózus népszava interjúnál nem voltam ott, amikor ez született, nem tudom, hogy mi hangzott el, ugye maga a leírt szövegben nem az van, hogy Bőszanet kettős pont azt mondta, ezért nem tudom ebbe azt mondani, hogy akkor most itt bárki is hibázott, ugye az egy tény, hogyha a fűtését tudjuk biztosítani ennek a épületnek, és nem kerül pénzbe, akkor nyilván ezt karban fogjuk ilyen szinten tartani. Itt Van egy vannak olyan viták, amelyek a további üzemeltetési pluszköltségekről szólnak, és ezek több millió forintos éves Mind költségek például... lennének. Miért például a medencének a üzeme. Jó, de azok, azok most jelenleg nincs. tehát ez jelenleg, jelenleg nem folyik, tehát mert hogy nem költünk rá. Tehát mi ugye azt mondtuk, hogy, hogy azért az nonsensz, hogy egyébként e, e, úgy tudjuk befejezni ezt az évet, mert semmilyen külső segítséget nem kapunk a kormánytól, hogy az utolsó negyedévi közlekedés szervezői díjat át kell. Fakturáltunk a 24-re. tehát tulajdonképpen elkezdjük ezt munk előtt tolni ezt a problémát. Közben meg egyébként egy általunk nem akart, nem döntöttünk nem mi finanszíroztunk beruházásba, több száz milliót öljünk bele évente, hogy a működést biztosítja. De ez a több száz millió ez mi? Hát ez lenne például akkor a, a próbavüzemben. Nincs. Hát ezeket ezért mondtuk, hogy nincs. Ha ön a biodómra gondol, elmegy mellette, vagy a fia felveti, akkor ennek ön egyébként a biodómmal ma Magyarországon azonosítja -e bármit is. Minek a jelkép? Ez ha jelkép. Ez a puha költségvetési korlátok jelképe. A, ugye azt szokták mondani, hogy azok a puha költségvetési korlátok, a, és ez egy nagyon rossz fel, közpénzfelhasználási gyakorlat, amikor induljunk el egy beruházással, valójában mindenki tudja, hogy ez nem annyibe fog kerülni, de a végén, miután elindultunk, már visszafordulni nem lehet, hiszen már milyen cikibe vallani, hogy fölöslegesen elment a pénz, és menjünk végig ezen az úton, és még kérjünk, még kérünk, még kérünk pénzt. És ez így volt. Tehát ez, nem, ez egy tény állítás a részemről, hiszen látjuk, hogy a kormány, döntései hogyan bővültek az előző ciklusban, annak értelmében, hogy egyre több és egyre több pénzt töltak bele ebbe a projektbe. Majd az a szembesültünk 2020 elején, ebbe a projektben még nagyon sok Ha Nem lett volna változás. Akkor abból adódóan, hogy az előző vezetés alatt indult, történelme a kérdés, és nem is kell rá válaszolni, de fölvettem, valahogy megoldották volna? Nem tudom. Ugye azért beütött akkor a COVID-válság, energiaválság, ez az energiaválság ugye egy ilyen intézmény, tehát hogyha ez készen lenne, és ezt működtetni kéne, iszonyú energiaköltséggel Én amit láttam ebben szakmai jogokat, az alapján én nem látom, hogy ez rentábilisan működtethető lenne. Jó, hát számolra egyébként ez egy legendás történet, hiszen ott álltam Persányi Miklós mellett, amikor a hávégén megkérdezte, hogy mennyibe kerül még a befejezés, és Persányi Miklós teljesen van, vagy nem van, mondott egy összeget, amitől ott aztán ott a plafon nem szakadt le, de később mindenféle álmenyezet leszakadt, és azóta is szakadóban van. Azt kérdezem, hogy mennyiben távoli rokona? a biodómnak, beleértve a biodóm maga egyébként bizonyos szempontból Persányi Miklósnak is tőle független a Fidesznek pontosan ez a merjünk nagyot álmodni, ami nekem nincs ellenemre, csak az a kérdés, hogy ez vajon a kép, bár egy álom Na, itt abba hagyom, mert a szóképzavar, abban nagyon erős vagyok. Ez a budapesti hol nem volt vár, és annak a, a, a használatbételi engedélye, az távoli rokonságban van a biodommal. Mm, ugye azt hogy egyéb, egy helyrezi számom van, hiszen ugye ez is az állatkert beruházás, ez a kormány adott pénzt. Annyiban nem, hogy azért ezt szerintem tudja, vissza tudja, be tudja szerezni az állatkert. Most ők egy mérnököt fogadtak, egy mérnök cég. nonsense hogy nincs meg, nem? Abszolút. Abszolút. Ugye ez egy, amennyire én jól értem a történetet, tehát ez egy tervezési probléma volt, és ennek az örökségét cipeli magával az intézmény. Én nagyon bízok benne, hiszen azért 2019 óta mi felelünk az állatkertért, hogy viszont ezt azért gyorsan meg tudja most már végreoldani az állatkert, és beszélni a szükséges évek is meg. Tehát én, én, Igen. Én, én, én, én morális kérdésekben mindig azonnal felelős szoktam keresni, egyébként eh, ahogy öregszem, a liberális ítélőszék jellegemet egyre jobban elvesztem, és átadom a nálam fiatalabbaknak. De azért ez. Eh, Hogyan fejezem magam, aki kultúrát? Nincs rendben. Nagyon nincs rendben. Egyetértek. De én azt gondolom, most már régre az állatkert vezetése az megoldja ezt a dolgot, és sikerül ezt a használatbevételi engedélyt, Plusz költségek nélkül. Igen, én, csak le... hát az, ugye, én, ha egy rendes magyar állampolgár lennék, aki egyébként úgy dolgozom, ahogy itt Magyarországon dolgoznak, ha egyszer azt mondaná nekem a kis Ambrus, hogy de figyelj, fialabba meg, e, amit te csinálsz ennek nincs használatban vétel engedélyek, azt mondanám, hogy Ambrusba meg, majd nekem is meg lesz, hogyha meg lesz, ahol nem volt, várnak. Figyelj, mennyiben más az én megítélésem. Tehát ennek nem csak, hogy rossz az üzenete e, itt az állatkertnek e, elnézést. Megvan az új vezetés, ott, ott, ott vagy, vagy... Megbizott feligazgatóval. Megbizott Magáénak érzi a feladatot, a megbizott Hát zárva feladatot. is van közben. Uh, hát ugye azért egy lekerített rész, tehát ugye nem használható valóban. De miért? Használhatóbb évételi hiányában azért nehéz. Igen, de volt, hogy nyitva volt. Akkor, de ez egy nagyon rövid időre volt szerintem. Hát én voltam benne. Ez mikor volt? Még a persányival voltam benne. Volt használva be a ha, Figyelj, azért én ritkán szoktam olyan, tehát ha én holnap elfogom, a biodómnak van. De, de a Biodom nem Biodom funkcióban működik. De a Biodom nem Biodom funkcióban egyébként működthethető? Hát, működthethető, abban működthethető, hogy egy rendezvénytérként használható. Na, de ez kinek a felelőssége? Tehát ön akkor azt tudja, hogy egyébként használva vételi engedő nem akarja megfúrni az bár bármikor bármit megfúrjak egyébként önkéntelenül. De ezt nem fogja tudni megfúrni. De tehát okol, jogilag, csak... jogilag használható a Biodom ilyen célra természetesen. De az De... milyen papír? Tehát milyen papírja van a biodomnak arra a nézvést, hogy a... Az, az uh, erre a résztére használatói vételiengelyi ott van, a, a meseparkon nem volt, pak esetén nincsen, tehát ugye ez, és ez nem is volt. Ha a fővárossal fenntartalám a kapcsolatot a jövőben, az egyedül a maga személy egyébként, ez vegye egy mindenféle... Elő és háttér nélküli megjegyzésnek. Szóba került a munkaerő. A munkaerőre annyiban kérdezek rá, ugye meg az állásbörze, hogy a miniszterelnök úr által volt szíves figyelembe izé emlékeztetni itt a nagyérdeműt beléte a főpolgármestert a főváros külföldi munkavállalóira, ugye ez azokra vonatkozik, akik nem a BKV alkalmazásában vannak. Az ön szemében jogilag és tényben ez két különböző dolog alapvetően más az, hogyha a saját cég vagy egy szerződéses partner alkalmaz külföldi munkaerőt? Igen, Ugye egy szerződéses partner esetén, bármilyen magánválkozás esetén, mi nem mondhatjuk meg, hogy ők itt alkalmaz, hogy itt az alkalmazt egyébként időzjelbe kell tenni, mert ugye jól értem, kölcsönzött munkaerőről van szó, az nem a, Aríva alkalmazottja ebben az esetben, ha nem jól sejtem, egy munkerő kölcsönző veszi őket fel, és kölcsön adja munkavégzésre az Aríva számára, ha jól értem. Elnézést, ezt önnek jól kell értenie. Hát, jó kéne értenem, ugye a sajtóinformációba tudunk táplálkozni. Van ilyenfajta beszámolási kötelezettsége az alvállalkozó? Az, az alvállalkozásnak szersz... zónak arra van kötelezettsége, hogy ő azt, amit szerződésben vállalt, ezt ellássa, abban nincs az benne, hogy ő neki le kell jelenteni, hogy hogy hívják az összes dolgozóját. Egészen addig ez nem is érinthet minket, amíg be nem vonja ebbe a buszos tel teljesítésbe. Miről van szó? Ugye az értesültünk, hogy az Ariva úgy akarja megoldani. Erről ők értesítették önöket? Hát a főváros vezetőjeként én a sajtóból értesültem kellett erről. Ariva nekem, nyilván nekem közvetlenül nem kellett volna jelezze. Ön e, ez, egyébként az Arivával felveszi a kapcsolatot, vagy csak szemléli az eseményeket? Hát ugye azért minden nem hozzám tartozik a főváros vezetése szempontjából, tehát hogy a, a BKK nem. E, ugye a szerződés a BKK és az Ariva között van. Ebben a szerződésben azt vállalt az Ariva, egy közbeszerzés és eljárás után, hogy ő utaskilométereket teljesít. Ezt így mondják. Rendben. Hmm? A, a utaskilométereket teljesítése során ő bizonyos viszonylatokat lát el, ahol ő adja a buszt, meg a sofőrt. Ehhez e, megvannak feltételek, hogy nem tudom, például ha valami váratlan esemény van, akkor három percen belül tájékoztatási kötelezettsége uh -huh. van a buszsofőrnek a dispatcher uh -huh. fele. Nyilván az nincsen beleír hogy ezt magyarul, angolul, Ike. németül kell megtennie. Lehet, hogy erre nem gondolt akkor annak idén senki, amikor ezt a konstrukciót tulajdonképpen még 14-ben kitalálódott e, a dologba. És innentől kezdve van a kérdés, hogy szerződés tud-e teljesíteni ebbe az arriva, Ugye most egy ilyen hipotetikus beszélgetés, hiszen azt én nem mondhatom meg neki, hogyha ő jogszerűen alkalmaz valakit, akkor kit alkalmaz, ő pedig azt mondja, akkor hogy várjuk meg, hogy amikor én buszra ültettem ezeket a dolgozókat, akkor ezek a dolgozók megfelelően teljesen. Jó, ritkán kap ilyen kérdést, de most kap. Ön e, egyébként látek kockázatot e, külföldi munkaerő, most mindegy, hogy vagy nem kölcsőzött munkaerő alkalmazásában? Hol? Itt. Az itt az mit jelent? Arriba a közlekedésben, mm. mert akkor terjesztük ki a Baláto kockázatot. És egyébként, hogy ebben van egy kiterjesztő gondolatom. Ha nyilván az Európai Unió tagjai vagyunk, munkaerő szabadáramlás, ebbe az tekintetben Budapesten, és azért valaki kimegy a belvárosba, az utcára, tényleg mindegy, hogy honnan érkezik a munkaerő. Ha munkaerő egyébként harmadik országból érkezik, munka munkavállás engedélykeretében el tud helyezkedni, fogadja a munkaerő. Örülünk neki. Egyre nagyobb ez a közösség neki külföldi munkerő. Egy probléma van, hogyha ez munkaerőkölcsönzés keretében történik, a munkaerőkölcsönzésnek bérleszorító hatása van. A szakszeti jogokra ezáltal a munkavállalói jogok rombolására van hatása. Egyébként ez érdekes, keveset beszélünk róla, de azért például a lakhatási problémákba bele fog kavarni, hiszen munkásszálókat pozíciónnak át, külföldi munkavállalók fogadására, és akik ott laknak, azoknak a lakatása pedig ellehetetlen, tehát ők nekik meg nehézségük támad, ezek általában ugye vidékről időszakosan feljövő munkavállalókról van szó, szóval. tehát az ő lehet problém, és ezt ezért érzékeljük már a városban. Szóval minden ilyen problémát ez asztalra tesz, a harmadik országból kölcsönözött munkaerő behozatal ekkora mértékben. Erre nincsen jó megoldás, és közben én azt mondom, hogy sajnos, ha ezt az utat választjuk a munkahelyi kezelésére, akkor viszont lemondunk ezzel együtt a, a potenciális munkaerő tartalékáról ennek az országnak, hiszen ha egyébként Megállítjuk azt a bérkonvergenciát, ami vitatatlanul volt az elmúlt években, és ami miatt talán lassabb volt a kivándorlás üteme az országból, sőt, némel esetben talán volt visszavándorlás is, és megjelent a munkerőpiacon újra egy olyan réteg, akik eddig nem voltak. De hogyha nem lesz bérfelzárkozás, akkor viszont ez a munkaerő ez így inkább el fog vándorolni. Szerintem részén már érintettük, de közlekedés, buszok mennek. Ez a Silverline Kft. kontra a Group Kft. Engem olyan nagyon nem foglalkoztat, de az, hogy miért nem közlekednek hajók a Dunán, az annál inkább, illetve az a kérdés, hogyha valaki megnyer egy tendert, amivel kapcsolatban egyébként nyomozás van, ami nem jó, de ő közben úgy lesz nyertes, és úgy kap pénzt ennek a hajóparknak a fenntartására, hogy közben szolgáltatást nem kell biztosítania, valamit nem értek, vagy valamit rosszul tudok. De ugye az, hogy a hajók járnak, és van egy tartás, az nem ugyanaz ugyanis a költségbe sem ugyanaz. Tehát nyilvánvalóan az, hogy a hajó karban kell tartani, arra költenie kell a BKV-nak. Mire nyert tendert? Hát nyilván a szolgáltatás végzésére, de mi ezt nem hívjuk le, ezt az opciót, most nem tudom, hogy szabatosan fogalmazok-e a szerződés szempontjából, de jelenleg azért nem járnak hajók, BKV hajók Budapesten, mert nem tudjuk kifizetni ennek az árát. Ez egy veszteséges vállalkozás. Akkor, amikor kiírták, akkor még volt rá pénz. Amikor kiírták, szerintem ez 2020-as kiírás volt, ugye legalább hogy legyen egy opció, hogyha bármikor újra tudnánk indítani a, a szolgáltatást, akkor csináljuk meg. À, akkor nyilván nem számoltunk azzal, hogy ilyen tartósan egyrészt recesszióba lesz az ország kettő, ezzel együtt recesszióba lesz a, a most a, az önkormányzati gazdálkodása is. Tehát, hogy ebből kifolyólag akkor tudjuk ezt újraindítani, hogyha egyébként az alapközszolgáltatásunkat nagyon stabilan működtek. Ezt én értem. És, a, és a, tényleg a hajó, én értem, hogy a hajózás úgy messziről nézve az mennyire környezetvédő, de ez a hajópark, mi van, ez nem környezetvédő, ami van. Ezeknek az átlag életkorát én a saját és a wintermantel, illetve a wintermantel és a saját életkorom kör, közé tettem, mennyiben tévedtem nagyon? Azt nem fogom tudni most ezt a vitájukat eldönteni, de nagyon szívesen segítek majd egy számban. Áll. Uh, ahogy én elnézem a helyzetet, uh, van nem lesz a Dunán uh, hajóközlekedés. Hát ha a mostani konstrukció van és veszteséggel, akkor én biztos nem fogom azt mondani, és nyilván nem csak az én döntésem, de én nem fogom azt mondani, hogy vegyünk el valonnan pénzt csak azért, hogy hajószolgáltatást mennyibe kerülne új beszerzése? Hány milliárd? Hát azért ez saját forrásból biztos, hogy nem fogjuk megcsinálni. És megint még egy dolog, tehát hogyha milliárdjaink vannak, akkor nem hajót fogunk ebből venni első körben, hanem akkor folytatnunk kellene a buszoknak a lecserélését, hiszen egyébként azok meg a alapközösségi közlekedés részei inkább kéne tovább menni. Jól beszélm egyébként. Cserébe. Hol van az elejér, hogy a hajó közlekedés nem lehetne az alapközlekedés része? Márhogy miért kéne annak lennie? Mert hogy ott a Duna? Azt én értem, de hogyha ö, az bekapcsoljuk a rendszerbe, akkor tovább növeljük azt a veszteség. Hallom. Én ezt értem, csak az ember azt feltételezné, hogy a Duna maga egy olyan lehetőség, egy olyan potenciál, amit vétel kihagyni közlekedésileg, látványilag. egyébként, és ez nagyjából így is van évtizedek óta. Akkor válaszuk ketté, ugye? Amiről ön beszél, az mondjuk egy ilyen turistahajós. Nem feltétlenül, hol van az előírva hogy egyébként a Megyeri Hídtól hogy valaki a Lágymányosi hídig menne, vagy most ezt nem tudom, hogy hívják éppen, á, akkor ez még időben is könnyen lehetséges. Tehát, hogy ez, hogy ez lehet, Kipróbálta. Lehet... Tessék? Annak idején kipróbált, hogy mennyi idő? Nem, én ezt alapvetően az a Jászai Maritér és a Szent István Park és a kaszinó között próbáltam. Az azt hogy egy megálló, ugye? Az egy megálló is, ez Igen. egy 200 méter. Igen. De hogyha ezért ez egy hosszabb távon, tehát ugye ez valóban a közösségi közlekedés részének tekintenénk, tehát hogy azt mondani, hogy a Békásmegyerem mondjuk a, a Pünkösfürdőnél mm -hmm. arra száll és azzal akar bemenni mondjuk a Fővám térre mm -hmm kiváltani más mm -hmm. viszonylatokat, mm -hmm. akkor azért az egy elég hosszú út volt kikötésekkel és, és menettel együtt, az biztos, hogy nem értem-e időveliséggel. Ha, ha le tudnánk cserélni a, a járműparkot mondjuk nem ennyire körzetszennyezőre, és ezáltal gyorsabbra, és azt látjuk, hogy egyébként behozza az árát, akkor nyilván ez nem állunk ellen ennek a történetnek. De még egyszer mondom, a saját pénzbőlünk lenne jármicserére, én szerintem nem az az első preferencia, hogy a hajózás, ezt a költség, hanem... Ezt, ezt megértem, azt nekem, nem fogok utána menni, hogy egyébként a Silver Line Kft-nek mennyiben érdeke ezt a szerződést érvényben tartani, ha egyébként azt a tevékenységét, amit elvállalt, azt nem tudja végezni. Hmm, az ebben nem fogok tudni erre, vászorban nem ismerem a, a szerződést. Érti a kérdésemet? Értem a kérdést, hogy nyilván, amikor ő szerződött, akkor tud, hogy opciók vannak ebben a dologban, és gondolom, hogy ez alapján. Jó, ne, nem fog utána menni. November 15-én, ami már nincs tőlünk egy hétre, délután háromtól lesz a Budapesti Főváros Önkormányzat a közgyűlésre a településkép helyi védelem egyebek. Ennek a jelentőségét most még megadja pluszban, ugye itt védelem aláhelyezés, kezdeményezés, megszüntetés, tervezett módosítások ezek. Amit Piko András Hajdan volt kollégám és majdnem barátom, most a rádióépület együttese érdekében megtesz, az jogilag mire elég, és mire nem külön tekintettel, hogy ez most egy kiemelt beruházás, nem kiemelt beruházás, elsőprie azt, amit a nyolcadik kerület tesz. Illetőleg mindaz, amit egyébként e tekintetben a főváros tesz, az mire jó? Ugye, amiről az előbbit szóval is itt van ön előtt ez a meghívó, az egy... Ugyanezett védettségi eljáráshoz szükséges uh -huh. egyeztetés, tehát miről szól, vannak épületek Budapesten, ezeknek lehet az önkó, önkormányzat, ezeket az épületeket helyi védettség alá helyezheti, vagy megszüntetheti az ezzel kapcsolatos uh -huh. helyi védettséget. Ahhoz, hogy ez egy átlátható folyamat legyen, ennek a elindítjuk az eljárást, beérkeznek az igények, bárki tulajdonképpen tehet javaslatot, hogy ő szerinte mit kéne helyi védettség alá helyezni, és a, végén, a folyamat végén a fővárosi közgyűlés uh -huh. dönt erről. Ebben módszeresen haladnak a kollégák, korszakonként nézik át ezeket az épületeket, és vizsgálják felül a korábbi évek döntését és a jelenlegieket. Ugye a helyi védettség azért nem egy szuper fegyver, abból a szempontból, hogy egy ennek van és egy beruházásra korlátozó hatás, akkor nyilván a tulajdonos az joggal kérheti számú, hogyha nem akarta helyi védettség alá helyezni, akkor az ő értékét miért csökkentjük egy ilyen döntéssel, hiszen ezt értelmezheti úgy, hogy ezáltal meg van kötve jócskának. Ezzel plusz azért nem műemléki védettségről van szó ebben az esetben, hiszen arra nincsen jogkörünk, hogy ilyeneket alkalmazunk. Ami a rádióépülettel, ugye, ugye a Pázmány projekt tovább terjeszkedése kapcsán uh, annak kapcsán nem, a, nem tudom, hogy a, annak mi a státusz ennek az épületnek, és hogy ott pont amiatt megkiemelt berulázásról van szó, bármit is el lehet-e érni meglévő jogszabályi eszközökkel. Tudunk, hogy bármit arról a történetről, amit szintén a tárt fel ez a kár nincs, de csalás miatt feljelentették a céget, amely teljesítés nélkül tisztőket vet föl a BKM-től. Ez ugye a temetőkkel kapcsolatos tevékenység volt. Igen a temetőkben az elmúlt időszakig egy magánvállalkozó segítségével végeztek zöld felületi karbontartási munkákat, ennek kapcsán kibukott a, be a Béken belső ellenőrzésén, hogy nem megfelelően teljesített a vállalkozó. A vállalkozót póteljesítésre kötelezték, tehát azt mondták, hogy, hogy amit elvégeztél, leigazoltál, azt a munkát végezd el, akkor rendesen, és azért nem kapsz nyilvánvalóan több pénzt. Ezt én úgy tudom, hogy ezt megtette a vállalkozó, majd pedig miután. Attól függetlenül, hogy anyagi kár nem érte a bkm hiszen elvégeztette a plusz munkát, de ettől függetlenül azért, mert hogy a ö, teljesítésben ő az ő megítélésük szerint szabálytalanul járt el, tehát úgy olyat jelentett le, amit elsőkörben nem lehetett volna elfogadni, ezért feljelentést tettek ellene ezzel a történet lezárult, illetve azzal zárult le egyébként valójában, aminek végképülrülök, hogy... Ö, Innentől kezdve ezeket a, a változási munkát, ami évtizedek óta így végeztetett a temetkezési intézet, azt most már nem külső vállalkozóval, hanem belső munkaerővel végeztetik. Még mondja, mert a Viter mondtál arról beszél egyébként, hogy ami a külső vállalkozókat illeti, ez egyáltalán nem Isten ellen való vétek az, hogy egyébként az Ariva vagy bárki más milyen arányban veszi ki a részét a budapesti tömegközlekedésből, ennek van valami optimális része, vagy ez nem megfogalmazható? Hát ugye ez egy vita volt annak idején, ez 2010 után az akkori városvezetés azt mondta, hogy úgy tud plusz forrást, új járműveket a legalább a buszos közlekedésbe, hogyha külső ö, operátor, külső vállalkozónak adja oda a ágazatnak egy részét. Ez filozófiai vagy gazdasági kérdés? Vagy mind a kettő? Azért ez egy filozófiai kérdés, már hogy abban a szempontból, hogy a közszolgáltatás az ilyen szempontból kiszervezhető -e? Igen. Az Azért fontos, mert ebben a, ebben a világ azért két modellben halad. Azért nagyjából ez, ez bináris a dolog, vagy azt mondja, hogy közszolgáltatás az, az a köz végzi el saját cégei segítségével, és pont. És van egy ilyen vegyes megoldás, ez teljesen piacivá, talán szerintem sehol nem tették. Ugye még Tecser alatt volt erre próbálkozás a Brit Vasutakkal, ami elég rossz kísérlet volt, de hogy egy ilyen vegyes rendszer legyen, Azért ez a vegyes rendszer egy picit a MAV esetében is már megvalósult, azzal, hogy a közagyar kargót annak idején kiszervezték, leválasztott, Igen. eladták, aztán e, szerintem ez sem működött a dologban. Ugye most is van ilyen, lehet hallani ilyen terveket, talán pont Vitézi Dávid mondja, hogy miért ne lehetne mondjuk regionálisan kiszervezni és ezeket magánszolgáltatókkal ellátatni a volán vagy a máv esetében a dologba. Én, ezt, én ebben nem hiszek, de hogy ez egyébként innentől kezdve egy ilyen értékes hitvitáról szól a dolog. Én azt gondolom, hogy a közszolgáltatást a köznek kell végeznie, neki van felelőssége, rajta lehet behajtani ezeket, magánszolgáltató esetében ez nehezebb folyamat. Um, a jelentőséget a parkolási szabályok változásának, várható változásának a közösségi autóbérlő rendszerekkel kapcsolatos szabályok miatt, változó szabályok miatt. Ugye az a törvény, ami a parlament... Mert nem tűnik látszólag inkoreknek ugyanakkor az MSP vezérszónoka, ahogy volt a vezérszónok, Gurmai Zita az önkormányzatok tevékenységébe való durva beavatkozásként ezt látta ezt meg. Ugye arról van szó, hogy itt ezeknek az autóknak a parkolása elvehet önkormányzati autóhelyeket. Ö, lakosság. Jó. Lakosság, ugye, igen, igen. igen. igen, Tehát igen miről igen. van szó megint? A, és erről így beszéltünk a, talán két hete, hogy van olyan parkolóhely a városban, igen. pont itt az utca kapcsán erről beszéltünk, hogy x időben kizárólagos lakossági parkolásra van fenntartva. Miért? Mert az itt, akik hazajönnek a munka után, vagy bármi után este nem találnak itt helyet. miközben ők azt mondják, hogy hát azért elsődlegesen neki kéne használniuk, nem azokra, akik P parkolóra tekintik ezeket. És erre az önkormányzat kijelölhet parkolóhelyeket, megtette. Jöttek a kássering szolgáltatók, akik azt mondják, hogy hát de ők is szeretnének ebből már részesülni, tehát ne kizárólag lakossági, nem, kizárólag lakossági és kássering parkolóhelyel legyen ebből a dologból. Mi önkormányzatként ezt nem támogattuk, majd ezek szerint a kormánynál olyan fülekre talált a dolog, a, a, amit befogadtak, ezért most a előtt van ez a javaslat. Van ennél egy rosszabb rész, ami szerintem Legemis az ígéret szerint a végén kikerül, de jelenleg benne van, hogy az úgynevezett védett is behajthatnak. Ezek a car kocsik, ezek a közösségi autó megosztós autók. Mi a védett övezet? Margit sziget. Ugye Margit szigeten busz, és nagyon kevés autó kivitelével jelenleg nincsen közforgalom számára. A valószínűleg ezt kiveszik, tehát ez valószínűleg egy pontotlanság, de ki tudja, de. Hát ugye jelenleg, be, ugye elben is kampányoltak a, a, a szolgáltatók nálunk, mi ezeket elhajtottuk, és most láthatólag ezzel a módszerrel. Uh -huh. Ugye azért ebben van egy, megint egy filozófiai probléma. Tehát, hogyha egy önkormányzatnak van arra szabályozási jogköre, hogy a parkolásokat ő döntse el, és ebben. Ha állásfoglal és azt mondja, hogy értem a kérésedet, de nem támogatom, majd ő elfut a kormányhoz, aki pedig azt mondja, hogy ezt mondták az önkormányzatok, na jó, akkor majd beírom törvénybe, úgyhogy egyébként ez azért uh, nincsen érdemes. Megérte az ön, a önkormányzatot? A, ez a kérés Igen. a kárságunk szolgált, meg persze voltak. Még, még a, nálam is voltak, és én is mondtam, hogy ezt, ezt a városvezetés ezt nem fogja támogatni. Majd hát tudod, elmentek a kormányhoz, és ott elérték mondám, hogy konkurencia, de mondjuk a konkurencia szó erre ez nem egy pontos kifejezés. Igen, mert hogy, mert hogy ez így nem nincs rendjén, hogy a felelősségünk, politikai és morális felelősségünk közvetlenül nekünk van, hiszen a messziről... Mi akkor... volt az indoklás, azt mondták, hogy nem. Igen. Hát az, hogy egyébként a car autók, hogyha elveszik a lakosságtól a parkok. megint visszamegyünk ugyanabba ah. a problémába. Hát az meg, hogy a védettövezeteket megnyisok, az meg nonsensz. Tehát, hogy egyébként a margit szigetnél próbáljuk meg... Te, hát abszurdum el tudják képzelni, hogy ez Hogy ez átmegy? Igen. A parlamentben? Mármit a védettövezetek. Én azt az ígéretet kaptam, hogy végén ki fogják venni egy módosítóval, de hát most ugye innen lehet, azt is mondani, hogy megpróbál csak nem sikerült kivenni. Csak azt szeretném mondani a nagy érdemnek, aki követ egy ilyen beszélgetés, hogy ugye az önnál folyó beszélgetés, az olyan lehetőség is ez egyébként bárkire fönnáll, hogy ugye az ember valami érdekli, és az ember kérdéseket tesz fel, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen az önkompetencia és az öndöntése, Hogy a kérdésekre való ajtókat kinyitja, vagy sem, mert ha kinyitja, akkor olyan információ özön tud ráborulni az emberekre, hogy a a másikat. Kötelességemnek érzem, hogy elmondjam, hogy ha bár nagy valószínűséggel most már nem lehet regisztrál, regisztrálni, de a Republikon Intézet szervezésében ma, tehát csütörtökön 10 órától a Dankó lesz egy e, Iványi Gábor és szociális segítőhálózatának e, bajban Iványi kisegít a segítőket, mit tehet a politika, 10 óra, akkor órakor megnyitó Horngáborról és Iványi Gáborról, ugye a posta pontos idő, de ez a streamingben már nem lesz érvényes 9 óra, 4 perc, 4 Egyet 11-től mitelt a politika Arató, Gergey, Kunhalmi Ágnes, Sebőkéve és Szabó Tímea, majd déltől a szociális és civil szféra hazai lehetőségei lesznek, ugyanebben a témában beszélgetnek. Majd panelbeszélgetés keretében Donát László, Farkas Barnabás, Herczog László, Kremer Balázs, Nóra is Piko András, és ő, miután tudom, hogy ez önnek is fontos, gondoltam, hogy ezt ha legalkalmasabb pillanat itt megemlíteni. Így van. Ott lesz? Nem, én ö, most konferenciára megyek, illetve kabinetülés van, van nekünk, úgyhogy ez sajnos 10 órakor ez. De tudtam a programról, de ez nem fér bele. Döröpontfialajanos gmail.com, most pedig kikísérem a főpolgármester életest. Just a little